Tens calés al serró i els vols gastar. Et sembla que l'estiu no ha d'acabar. Ets jove i innocent i queden lluny les penes que tindràs un altre juny. Fins la ciutat et sembla un paradís i el món sencer als trossos d'un pastís. No hi ha limitacions als teus afanys. Et trobes immortal quan tens 15 anys. Quan és estiu, ningú no vol pensar que aviat vindrà l'hivern i glaçarà. Qui pot imaginar cap sofriment quan jugues a l'amor adolescent? Deixeu-los fer. És molt millor jugar que estar pendents del que vindrà demà. No valen plors, no valen desenganys. Ets jove i innocent quan tens setze anys. I vas amb els amics i mai no et trobes sol i fins i tot quan plores et sembla que fa sol. Amb prou feines ten res, però això t'és ben igual i sempre, quan la veus, ja tens tot el que et cal i vius en els secrets i els viaranys que et duen la mitjanit a 17 anys. Un nou matí de sol interminable ho trobes tot possible, tot probable. No mires les deixalles a la platja, les llaunes que malmeten el paisatge. Et sents bullir la sang per tot el cos. No necessites calma ni repòs. Tens una clau que t'obre tots els panys. Ets viure i poderós. Els 18 anys. si els tres poguéssiu viure sempre així, si sempre fes bon temps, cada matí fos un interminable raig de llum i el vostre cel fos net i sense fum, si la vida fos lliure de paranys, si us poguéssiu quedar a 18.